hiszen nekem egyetlen szót sem kellene ezután szólnom-e tárgyban, beszél helyettem, nálam sokkal lékesebben és pontosabban az Úrszava a Biblia. Persze kifejtem én is a saját meglátásaimat téma kapcsán, de valóban lenyűgöző az a leírhatatlan erejű, csodálatos igazmondás, amit az ége nyilvánít megtárgyunk vonatkozásában fenti idézetek által. Ha valaki nem érti a jelenések apokalipszisét, akkor vitázhat arról, hogy az Úr mire értette a jelenések 3.1-ben olvasható utalást, de úgy vélem, a Jobb 14.4 esetében olyan világos és egyszerű a jelentés, mint az ég. Azt nem kell magyarázni. Ha valaki ezt nem érti, akkor tényleg nincs miről beszélni. Tehát származhat -e tiszta a tisztátalamból? Egy sem. Írták a zsidók. Ki adhat tisztát a tisztátalamból? Senki. Mondja a Károli. Tisztátalantól vajon születhetett tiszta? Nem, egyetlen egy sem, szól ugyanezen ége a Szent István társulat szerint. Vannak itt is olyan torzfordítások esetenként, amelyeknek konkrétan köze nincs a valós mondani valóhoz, de azért hoztam itt egy-egy-egy behangzó zsidó, protestáns és katolikus fordítást is, hogy mi tisztánlássuk az igazságot. Nos, ezt nem érteni vagy a helyes fordítást félremagyarázni értelmes közönség előtt lehetetlen. Az, hogy a bűzös, megromlott ételből semmilyen eljárással, sosem lesz friss és egészséges étel, az annyira nyilvánvaló tény, hogy mindenki képes felfogni. Így nem lesz a velejéig romlott katolikus kereszténységből jó megreformált kereszténység sem soha. A fekália fekália marad, gyúrhatjuk bármennyit is. Maximum egy-két légy rebben tóv róla, ha hozzányúlunk. Ahogyan apám mondta, tanuld meg fiam, a szarból nem lesz palacsinta. Bár valóban kisé alpári módon megnyilvánított, de lássuk be örök igazság ez. De menjünk sorjában. Voltak éppen a bennem felmerült késztetés az úgynevezett keresztény reformáció vívmányainak és hitelességének vizsgálatára is emelyeles jubileum apropóján érkezett, hiszen éppen idén, 2017-ben ünnepli a keresztény világa reformáció 500 éves fennállását. Ezt a csodás vívmányt szeretném én is megtisztelni a magam módján. Hiszen ami ekkora népszerűségnek örvend, ami ekkora figyelmet és ünneplést kap-e világban, az igazán megérdemelhet néhány szót az én munkáimban is. Mindenek előtt hadd idézzek egy 2017. október 31-én, Reformáció 500 katolikusok és evangélikusok a közös alapról címmel megjelent cikket a Magyar Kurír Katolikus Hírportál oldaláról. Már a cím is elég beszédes, Különösen a Jobb 14 fényében, de nézzük mit írtak a katolikusok eljeles esemény kapcsán, Éme. A reformáció kezdetének 500. évfordulóján, október 31-én a Luteránus Világszövetség és a Keresztény Egység előmozdításának pápai tanácsa közös nyilatkozatot tett közzé, melyben értékelik a reformáció emlékévének legfontosabb eseményeit és tanulságait. A megemlékezés az elmúlt évben nem csak katolikusok és evangélikusok között folyt, hanem világviszonylatban bekapcsolódtak más keresztény közösségek is. Hálásan emlékeztünk a reformáció spirituális és teológiai adományaira, ugyanakkor bocsánatot kértünk a vétkeinkért, amivel az Úr testét megsebeztük olvasható a ma közzétett nyilatkozat bevezetőjében. Tudatában vagyunk az 50 éve elkezdett ökumenikus útnak, melyet a közös imádság, istentisztelet és párbeszéd szolgált, és segített az előítéletek legyőzésében, egymás mélyebb, kölcsönös megértésében és az elért teológiai eredmények megvalósításában. A most kiadott közlemény felidézi az éppen egy éve, a Svédországi Lundban tartott megemlékezést, melyen részt vett Ferenc pápa és Muni Junan evangélikus püspök, a Luteránus Világszövetség akkori elnöke. Közös nyilatkozatukban akkor elkötelezték magukat, hogy tovább haladnak a Krisztusi Egység felé vezető úton. Ezt a közös spirituális célkitűzést egészítette ki a rászorulók és a szegények szolidáris szolgálatának elkötelezett vállalása a most közzétett nyilatkozatban, melyet mindkét fél aláírt. Ferenc pápa és Yunan evangélikus püspökelnök a tavalyi dokumentumban úgy fogalmaztak, közösségeink sok tagja vágyik arra, hogy az Eucharisztiából egyetlen asztalról részesüljön a teljes egység konkrét kifejeződéseként. Tapasztaljuk azok szenvedését, akik bár egész életüket megosztják, nem osztozhatnak Isten megváltó jelenlétéből az Eucharistia asztalánál. Elismerjük közös pásztori felelősségünket abban, hogy válaszoljunk népünknek a Krisztusban való egységre irányuló lelki szomjúságára és éjségére. Nagyon vágyunk arra, hogy begyógyuljon ez a seb Krisztus testén. A Luteránus Világszövetség és a Keresztény Egység előmozdításának pápai Tanácsa közös nyilatkozata az emlékév lelki áldásai között megemlíti továbbá a tényt, hogy evangélikusok és katolikusok először tekintettek a reformációra ökumenikus távlatból. Ez pedig a 16. Századi események újfajta értelmezését teszi lehetővé. A múltat ugyan nem tudják megváltoztatni, de a jelenre gyakorolt hatását átalakíthatják oly módon, hogy az a közösségben való gyarapodást segítő impulzus legyen. Sokkal több az, ami összeköt bennünket, mint ami elválaszt egymástól hangsúlyozzák. A nyilatkozat örömmel emlékeztet arra, hogy a megigazulásról szóló, 1999-ben aláírt katolikus-evangélikus közös nyilatkozatot 2006-ban elfogadta a Metodista Világtanács, idén a Református Egyházak Világszövetsége is csatlakozott hozzá, ma pedig a Westminsteri apátságban tartott ünnepi szertartáson aláírta az anglikán közösség is. Ez a közös alap lehetővé teszi, hogy a lelki egyetértés és közös tanúságtétel mind szorosabb kötelékét építsük ki. Méltatja a nyilatkozat azt a sokféle kezdeményezést is, mely a közös állj és és istentisztelet révén valósult megszerte a világon. Végül pedig leszögezik, Isten segítségével és az imádság szellemében próbálják megkülönböztetni az egyház, az eutharisztia és a papi szolgálat értelmezését, és közös igyekezettel próbálják elérni a lényegi egységet, legyőzve a még meglévő és elválasztó különbözőségeket. Forrás, Vatikáni Rádió Hát nem gyönyörű. Nem hát. Látjuk amiről beszélek. Egység, egység, egység. Összefogás Közösség A nagy paráznával Ne azt nézzük, ami elválaszt, hanem ami közös, ami összevezet. Ökumenizmus Ó, beszép ideák! Csak az a kár, hogy olyan távol van mindez Krisztustól, mint a pokol a Kissé összeszorul a gyomrom az undortól, de legyen itt még egy részlet egy cikkből, amelyben Fabint Tamás a magyar északi evangélikus egyház kerület püspöke, azóta már a magyarországi evangélikus egyház püspöke nyilatkozik a közeledésről, Éme. Miért fontos a mai világban a reformáció 500. évfordulójának megünneplése? Ez több mint egy egyházi ünnep, mivel Luther Márton sem kizárólag egyházi ember volt, hanem egy korszakos európai személyiség. Sokan azt mondják, hogy az újkor kezdete is a reformációhoz köthető, valamint Luther személyiségéhez. A reformátor nem csak az egyházon belül vitt véghez visszafordíthatatlan változásokat, hanem a világi életben is. A kultúrában, a művészetben, a világi hivatal megbecsülésében nagyon messzire ment Luther, és megváltoztatta a középkori egyház felfogását ezekről a kérdésekről. Az evangélikus egyház számára természetesen kiemelten fontos Luther személyisége, mivel a jelenlegi egyházunk gyökereit ő teremtette meg. Ezt persze később tovább vitte a Kálvini reformáció, és az 500 éves évfordulót mostanra már csak ökumenikusan lehet megünnepelni. Ebben a katolikus egyháznak is szerepe lehet, nem csak szűkkeblően akarunk ünnepelni, hanem az egész kereszténységnek közösen kell emlékeznie. Mekkora a nyitottság a többi egyház részéről a közös ünneplésre? A Református egyház esetében ez teljesen természetes. A Kávini örökség aluteli reformáció továbbvitele. A kisebb egyházak számára is fontos Luther öröksége, így a hitgyülekezete esetében is hivatkozási alap a Reformátor tevékenysége. Ami újdonsága a mostani ünnepben, a Katolikus egyház hozzáállása. Ennek egyik nyitó eseménye volt, amikor Lundban a Luteránus Világszövetség vezetői és Ferenc pápa közösen emlékeztek meg a reformációról. Míg 500 évvel ezelőtt a szakadás ténye volt a valóság, míg most a közeledés és egymás megismerése. Mik lehetnek a protestáns és katolikus közeledés elemei? Ennek egyik legfontosabb alapja a megismerés, és hogy nem félünk már egymástól. Akit nem ismerünk, attól félünk. A szembenállástól a közösségig című dokumentum elfogadása pont erről szól. Ez persze egy folyamat, de érdemes idén arra is emlékezni, hogy 23. János Pápa 1967-ben a II. Vatikáni zsinat keretében nyitotta ki az ablakokat. Ez nem csak a világi kérdések beengedését jelentette, hanem alapvetően a római katolikus egyház hitbeli és liturgiai megújulását, valamint a többi egyház felé való közeledést is. Ettől kezdve rendszer szintűvé vált az evangélikusokkal való párbeszéd. Mindennek a csúcspontja az 1999-es megállapodás volt, amikor kölcsönösen visszavonták a felek a másik kiátkozását. A lundi találkozón egy állásfoglalást is aláírtak, ahol Ferenc pápa már partnerként fogadta el az evangélikus egyházat, és nem mint egy kiszakadt felekezetet. Ennek a közeledésnek mik lehetnek a további lépései? A távoli jövőben egyesülhet az evangélikus és katolikus egyház. A mostani fázist úgy lehetne nevezni, hogy megbékélt sokféleség. A lényeg, hogy Jézus Krisztus legyen a középpontban, míg az olyan dolgok, hogy valaki miseruhában vagy luter van, az mellékes körülménynek számít az üdvösség szempontjából. Amiben előrelépés. Lehet, az a közös úrvacsorázás. Így például egy vegyes házasságban élő pár jelenleg egyházjogi jogi értelemben legálisan nem áldozhat, vagy vehet úrvacsorát. A tényleges egység lehet egy távlati dolog, nem hiszem, hogy a szervezeti egység a fontos, hanem a lelki közösség. Törekednünk kell persze a látható egység megvalósulására. Betölthet az evangélikus egyház egyfajta híd szerepet a többi protestáns felekezet és a katolikusok között. Egyértelműen ez a célunk, Világszerte ez működik. Idézet vége. Döbbenet. És tudod mi az igazán durva? Az, hogy ez az ember, ez az elnök püspök elolvassa a Bibliát, és nem ért abból egy árva kukkot sem. Vagy nem ért egyet azzal. Hiszen ez az ember tapsol az ökumenizmusnak, boldogan vállal közösséget a nagy paráznával. L.K. Épesztőlő. Nem hiszem... Hogy minden ilyen ember tudná, mit cselekszik. Hiszen nem kérdés, hogy az Úr igazat beszélt, amikor azt mondta, nem tudják mit tesznek. A többség nyilvánvalóban nem tudja. De attól még teszik. Felelősséggel. A hívek pedig mennek utánuk a szakadékba, mint a lemmingek. Tipikus esete a vak vezet így mindketten verembe esnek esetnek. Döbbenet. Döbbenet látni az igének a hétköznapokban való testetöltését. Nincsenek szavak erre. Teljesen elképeszt ez a dolog, annak ellenére, hogy én értem, amit olvasok. Értem, hogy az óra legtöbb embernek a téveítés és szellemét adta, megjegyzem nyilvánokkal és igazságosan. De ettől függetlenül ezzel a hétköznapokban szembesülni egy egészen más történet, mint elolvasni a Szentírásban és megérteni. Na jó, Haladjunk tovább. Azt mondtam, hogy vegyük sorjában a dolgot. Honnan is szerezhetnénk a reformáció történetéről hitelesebb beavatást, mint egy nagy tudású történész teológus előadásából. Emberünk olyan, mint a lexikon. Évszámok, nevek, történések, egy szuperszámítógép elbújhat mellette. Jönnek belőle az adatok, mint a húzat. Ám emellett olyan elképesztően naív, hogy megint csak nem győzök ámulni. Hát igen. Itt be kell szúrjak egy személyes vallomást. Azért, hogy értsd, én miért értem, mi okán látom tisztán és pontosan azt, amit ő nem. Illetve miért látok meg olyan dolgokat, amelyeket ezek a pallírozott elmék még csak meg sem sejtenek. Elvileg. Ha olvastad a cserebogáci műírást, akkor sejthetsz valamit, ha nem, akkor új dolgokat mondok el most neked a magam vonatkozásában. Nem szívesen teszem, nem szívesen beszélek magamról, hiszen az én személyem tökéletesen lényegtelen minden szempontból, de, hogy az összefüggéseket felismerhess, muszáj megismerned néhány fontos részletet az én utamból. Azokból az iskolákból, amelyeket velem végeztetett el az Úr. Ezekben nem pecsétes papírokat adtak, illetve dehogy nem, ám nagyon nem olyanokat, amelyeket az e ember bekeretez, és büszkén kitesz az irodája falára. Nyilván hallottad a mondást, mi szerint rablóból lesz a legjobb pandúr. Nem, nem voltam én soha rabló, ám zsivány az annál inkább voltam. Ez a helyzet. Isten kegyelméből nyilván nem véletlenül. Hiszen a zsiványiskola az nem viccel. Az maga a nagybetűs élet. Ha azt elvégzed, akkor nehezen adnak el utána, azt fogadd el tőlem. A zsiványt nehéz megvezetni zsivány módszerekkel, sátán pedig azzal operál, hiszen minden zsiványokatja ő. Aki egyszer megtanulja felismerni a zsiványságot, azt többé nem lehet becsapni ezzel. De kinek áll hatalmában a tanítás? Ki irányítja az emberi sorsokat? Természetesen az úr. Ő az, aki tanít vagy nem tanít. Tehát ha te éppen a zsiványképzőt járod ki, annak oka kell legyen, Isten szándéka szerint. Nos, én kiártam ezt az iskolát. Voltam a legmélyebb bugyrogban is. Mélységében megismertem azt a világot, ahol a jog az ököl volt, a valuta meg a csik. Nem is érted miről beszélek ugye? Örülj neki! Ám én megjártam azt a világot is, ahol az aranyóra, a smoking és az ingyenpesgős, medencés és partikarutinszerűek. És tudod, hogy mit fedeztem fel? Azt, hogy ezek a világok teljesen egy rugóra járnak, csupán a díszlet és a módszerek mások. Bizony. Bányász béka voltam, három műszakban csákányoztam a szenet a bűzös tárnák mélyén. Azután egy alkalommal nem állt meg velem a lift a földszinten, hanem felrepített a századikra. A medencé és tetőkertek panorámás világába. Ott már vártak rám néhányan, levették rólam a mocskos pufajkát, a retkes bakancsot, megfürdettek, aranyórát tettek a csuklómra, divatos frizurát kreáltak nekem, fesz smokingba öltöztettek, és így beléphettem a társaságba. Ugyan örökul csiderként, de mégis megtűrt és elfogadott részeseként a nagy színjátéknak. A bányászbéka egy új világba csöppent, de hamar felismerte, hogy bár a díszletek nagyon különböznek, ám a lényeg ugyanaz. Mások a tétek, kifinomultabbak a módszerek, de az elvek, a szellem közös. Mindezt csupán azért mondtam el neked, hogy lásd és értsd, Isten, az Úr másként tanít, mint a világ. Ő nem pecsétes papírt, hanem tapasztalatot, megismerésen alapuló gyakorlati ismereteket ad neked. Ha ad. Nekem adott bőséggel. Nyilván okkal, hiszen ha mindezeket nem élem meg, akkor nem juthattam. Volna mind arra a felismerésre, amelyekre mára jutottam. Már mondtam, de legyen itt ismét. Az Úr szeren állam. először a gyakorlat, a megismerés, majd a konklúzió, a következtetések levonása. Ha gyakorlati tapasztalataid vannak egy-egy dolgot illetően, akkor a tudásod gyakorlati és nem elméleti tudás lesz, hiszen az elmélet nem valós tudás, csupán egy teória a sok közül. A valós tudás mindig kipróbáltságon alapszik. Én tehát ezt az utat jártam Isten kegyelméből és szándéka szerint. Erre a kőszikla fundamentumra építem állításai épületét. Könyvünk záró fejezetében majd megérted, miért annyira fontos ez. Most tehát, miután megismerted az én utam idevágó részét nézzük mire jutottam. Mit látok gyökeresen másként, mint például tudós barátunk és úgy gyakorlatilag mindenki más is. Egyetlen szóval kifejezve, mindent. És most jöjjön a történeti áttekintés. Emberünk bevezetésképpen elmondja, hogy először is meg kell értenünk a reformáció fogalmának pontos jelentését, amelyet ő úgy határoz meg, hogy reformáció, azaz újraformálása valaminek, amely rossz. A protestantizmus kifejezést itt elfelejti megemlíteni, ami ugye csupán protestálást, reklamációt jelent az említett rossz dolog kapcsán. De teljesen mindegy melyiket használjuk, hiszen mint mondtam, fekáliából csak fekáliát lehet gyúrni, reformáljuk bármennyit is azt. A jobb 14-4 pontos és tömör választad erre a kérdésre. A protestáns reformált egyházak csupán egy új, kevésbé díszes köntösbe bújtatták ugyanazt, kereszténység, amely már addig is bűzlött, de nem hoztak létre valójában semmi gyökeresen újat. A 12 13. és 14. századra a római katolikus egyház gyakorlatilag uralja Európát. Hatalma kiterjed mind a világi, mind a vallási szférára. Államok belügyeibe avatkozik, irányít, politizál. Mindig az éppen legerősebb világi hatalommal szövetkezve biztosítja totális erőfölényét, hogy zsarnoki természetét a felszínen tarthassa, és ezt rendkívül eredményesen teszi is. Ebben az időszakban már olyan mértékű elnyomást gyakorolt az árnyékában élő emberekre, hogy ez a nyomás egyre nagyobb feszültséget kezdett generálni az ezeken a területeken élő emberekben. Megformálódott egy igény arra, hogy történjen végre valamiféle változás, legyen valami kitörési pont a zsarnoki elnyomás alól. Ennek a korai időszaknak három meghatározó szereplője bukkan fel, mint a reformáció valós előfutára. Én ezeket nevezem hiteles reformátoroknak. Elsőként a vadensek mozgalmát kell megemlíteni. Őket a mai történetírás a 12. századra létrejövő csoportként említi, ám ők maguk erről egészen másként nyilatkoztak, hiszen a gyökereiket egészen nagy Constantin idejéig vezették vissza. Alapvetően az Alpok völgyeiben éltek, dolgos, igen visszafogott életmódot élő népek voltak. Hitük legfőbb és kizárólagos alapját az általuk őrzött és akárlaponként terjesztett szentírás adta. Nevüket sokan az élőhelyükből tehát mint völgylakók velé, angol, vallei, holland, valle, francia, vajé, olasz, velisz, latin, s a többi elnevezésből eredeztetik, ám volt a valdenseknek egy inkonikus alakja, aki Pierre ez, Peter Valdowolds névre hallgatott. Ez az ember egy 1140 és 1205 között élt Juni kereskedő volt, aki a 20-as éveiben bekövetkezett esemény sorozat hatására megtért és meglehetősen radikális nézeteket fogalmazott meg az uralkodó katolikus nézetekkel szemben. Azt hirdette többek között, hogy nem lehet istennek és mammonnak is szolgálni egy időben. Az ő nevéhez kapcsolódik az első nem latin nyelvű bibliafordítás is, amelynek egy provinciális francia nyelve való elvégzésére ő adott megbízást vagy maga is részt vett abban. Az általa vezetett mozgalom egyre élesebb szembenállása Rómával végül menekülésre késztette a csoportot. Nagyobb részben Piemont magas völgyeiben telepettek le és próbáltak berendezkedni hosszú távon, ám Róma végül eretneknek nyilvánította őket és egy húsz évig tartó véresírtó hadjáratba fogott ellenük, amely az Albigens háborúk néven vonult be a történelembe. A Piemonti vérengzés olyannyira durva volt, csecsemőket, gyerekeket, asszonyokat is válogatás nélkül legyilkoltak a pápai seregek, hogy az még akkor embereit is megdöbbentette. Később, John Milton, a 17. században élt angol költő is megemlékezett erről a tragédiáról, amely tulajdonképpen a nyitó eseménye volt a később, becslések szerint 50 millió áldozatot követelő katolikus vérengzéseknek. Íme Milton vörsz képes Géza fordításában. A Piemonti vérengzésre. Uram, bosszúd meg szentjeid, kiket az alpesek haván Kardélre hánytak. Torold meg mind a vértanút, Ahány csak harcolva mellett vallott hitet. Nyögésükre maradhat és süket a fül. Szelíd nyáját az ősök karámnak szétszórta a Piemonti vadállat, zódult lenőes hörgésüket a völgy a széltre dobta, az pedig tovább az égre, ennyi vért se látott Itália, hol még pöffeszkedik a zsarnok. Álmadrága drága vértőlázott mező szabadságot terem meg itt, s megtörik rajta Babilóniátok. Sorok hűen lefestik azt a gátlástalan kegyetlenséget, amely ennek a pokoli egyháznak a tevékenységét mindig is jellemezte. Annak az egyháznak, amelynek leányai az áll reformáció során létrejött ma ismert és regnáló protestáns, református egyházak kivétel nélkül. A következő jelentős csoport a lollardoké, akik tulajdonképpen egy az 1300-as években élt angol teológus pap, John Wycliffe követőinek nevezhetők. Vikli volt az az ember, aki az angol reformokat beindította. Ő fordította le először angol nyelvre a Bibliát, amelyet azután terjeszteni is igyekezett a népkörében. Ám sajnos fordításának alapja alatt invulgáta volt, amely már addig is egy igen rossz és megbízhatatlan forrásnak bizonyult, így az eredmény meglehetősen kétes lett. Ettől függetlenül Wycliffe kitartóan tevékenykedett, és ostorozta Rómát egészen 1384. december 31-én bekövetkezett haláláig. Mivel a Szigetországba ebben az időben nehezebben ért el Róma keze, ezért wycliffe csupán a katedrájától tudták életében megfosztani, hiszen jó ideig tanított is az Oxfordi Egyetemen, ahol ugyancsak szorgalmasan szapulta a pápát és annak egyházát. Ám halála után 23 évvel, 1407-ben a római inkvizíció kiásatta viklif maradványait és elégettette azokat mint eretnek maradványokat, a lollardokat, Viklifitákat pedig ugyancsak tűzzel vassal igyekezett elpusztítani. John Wycliffe nyomán bukkan fel a kor harmadik, ugyancsak igen jelentős reformer tanítója, illetve közössége a Cheyenne Hus, János és a Husziták csoportja. Ők Prágai Jeromos Angliában tanult és megismert nézetei révén jutottak el új, a katolikus klérussal szembe helyezkedő meggyőződésükre. Prágai Jeromos volt húsz tanártársa cseföldön a prágai egyetemen, hozzájuk köthető a viklifi tanok helyi elterjedése. Talán mondanom sem kell, mindketten mágján végezték. Követőiket pedig a huszitákat halálig üldözték. Nos, ezeket az embereket és mozgalmakat nevezem én hiteles, valódi reformátoroknak, akik vállalva akár a halált is, lelki ismereti meggyőződésüktől, Istenben és az ő igazságában való hitüktől indítva szálltak szembe Rómával. Érdekes módon szinte kivétel nélkül az életükkel fizetve ezért. Ebben az időszakban, a 15. és a 16. század fordulója környékére már akkora a társadalmi feszültség Európában, hogy rómának muszáj volt reagálnia a dologra, hiszen egyre inkább látszott, hogy a dolgok nem folyhatnak tovább az eddigi mederben. Mit tett Róma, illetve sátán, Róma szellemi vezére. A legegyszerűbb cselhez, a régi praktikához folyamodott, oszd meg és uralkodj. Ugye milyen egyszerű? És mint a mellékelt ábra mutatja, gyönyörűen működik is a mai napig. Ha nem tudjuk eltaposni a tüzet, hát roncsuk meg azt. Ahogy Ancánz töntén idejében a kereszténység tanait és földi egyházát bevezetve az emberek életébe megrontotta Krisztus követését, most a kereszténységet megosztva rontotta le annak valódi megreformálását célzó törekvéseket. Két pártra osztotta a híveket így levezetve a felgyülem már-már robbanáshoz vezető gőzt a társadalomból. Látszólag eredményt ért el a reformáció, ám a valóságban Róma röhögött a markába. Csalárd módon megoldotta a problémát. Látszólag továbbra is fellépett a reformáció ellen, gyilkolt pusztított vígan, a hiteles szereplőket megnyúzva, felaprítva, elégetve, vízbe folytva, kerékbe törve, ám a saját ügynökeinek Lásdlóter és Calvin tiszteletet, megbecsülést és békés öregkort biztosítva. Milyen érdekes, hogy amikor a legforróbb volt a helyzet, akkor bukkan fel ez a két alak, igen gyors és hatékony eredményt elérve. Ez nem csoda, hiszen óriási volt az igény a társadalomban egy ilyen jellegű változásra. Róma pedig két legyet ütött egy csapásra. Egyrészt leengedte a gőzt az emberekből, másrészt kapott egy újabb ürügyet a pusztításra, hatalmának növelésére. Sátánhoz méltó zseniális húzás volt ez. A reformegyházak követői pedig máig tapsikonak ehhez a kis mutatványhoz vakságú nem látva azt, hogy Luther és Calvin valójában semmit nem ért el tevékenységével azon kívül, hogy leengedte a társadalmi gőzt. Lutherről és Kálvinról, e két római ügynökről már olvashattál fejjebb, az ő személyeiket nem kívánom újra tárgyalni. Az minden esetre igen méltó, hogy előttük, mellettük, utánuk minden jelentős a mágián, vagy hóhérkézen végezte, míg ezek ketten ágyban, párnák közt békés nyugalomban. Ne legyünk már ennyire naivak. Ne nézzük már madárnak a sárkányt. Ha Róma el akart intézni valakit, azt elintézte. Az, hogy ezek ketten életben maradhattak, egyértelműen tanúskodik hovatartozásukról és bűnrészességükről. Luther későbbi írásai, a maga által is elismert Biblia hamisítása, Kálvin tevőleges részvétele szervét Mihály halálában a Katolikus Egyház oldalán mind-mind olyan árulkodó jel, amely ki kellene, hogy verje minden értelmes ember szemét. De az emberek nem látnak át a szitán. Egy olyan ten, amelynek ma százmilliók a követői különféle földi egyházak égisze alatt, egy olyan ten, amely az államok, a fizikai hatalom anyagi támogatását élvezi, elismerését bírja nem lehet közös Krisztussal semmilyen módon. A református egyházak pedig ilyenek. Mindről elmondható, hogy államilag elismert és dotált világi szervezet. No. Most talán rá is térhetnénk e rövid kis fejezetünk címéhez, azaz a papír hatalmához igazodó témánkra. Sokat beszéltem már erről előző írásaimban, de úgy tűnik ez az írás egyfajta összefoglalása is lesz mindezeknek. Ha jobban belegondolok, már az evőtáróta ezt teszem, tesszük. Nem akartam már erről a dologról beszélni, de egyrészt forrás él erre, másrészt valóban azt látom, hogy olyannyira súlyos problémával állunk szemben, vagy talán helyesebb, ha azt mondom, olyan súlyos problémával kell szembenéznünk, hogy az valójában leküzdhetetlen ebben a világban. De mire is következtethetünk ebből? Arra, amit már oly sokszor, talán néhány perccel ezelőtt is leírtam, arra, hogy nincs szabad akarat, nincs szabad döntés, nincs szabad gondolat, nincs szabad mérlegelési lehetőség, egy szóval nincs választás. Hiszen ha lenne, akkor nyilván nem lenne ennyi vak és süket ember. Akik tökéletesen vakok és süketek az igazságra. De mi is ez az óriási probléma? Mit jelent az a cím, hogy a papír hatalma? Neked talán nem annyira furcsa, mint nekem, aki szinte napi szinten átélem ezt, de e könyvírása, leírása során is történt velem nem egy furcsaság, hogy finoman fogalmazzak. Ezekre nem térek most ki, mert nem tartoznak szorosan tárgyunkhoz, ráadásul hiszem, hogy ezek általában olyan jelzések, amelyek kizárólag nekem szólnak. Ennek ellenére számos ilyet megosztottam már veled kedves olvasóm, feltéve, hogy rendszeres olvasóm vagy. Könyvem elején leírtam egy mondatot, ezt, amint mondtam, ha a papírhoz ragaszkodsz, akkor papír lesz a részed is. Ez a mondat akkor meglepett. Bevallom a leghaloványabb fogalmam sem volt arról, hogy miért írtam éppen ezt. De, mivel eszembe jutott, hát leírtam. Új életem egyik legnagyobb tanulsága ezzel kapcsolatban, az első könyvemben leírt neve el Jézus arcát. Mondat, Amely jelentéséről, mélységéről akkor valóban semmiféle fogalmam sem volt. Fogalmam sem volt még akkor az úrról, egyetlen gondolatom sem volt vele kapcsolatban, de némi döbbent töprengés után mégis leírtam-e mondatot. Majd később, jóval később megértettem és nagyon, nagyon boldog voltam, hogy leírtam. Jelen mondatunk ugyan messze nem ilyen jelentőségű, mégis egy igen fontos visszajelzés, hiszen azt látom a kapcsán, hogy a dinamizmus töretlen lásd a gondolatok című írást. Igen fontos dolog tehát ez nekem. Az e világban történő dolgok közül messze, torony magasan a legfontosabb. Ez a keskeny útturista jelzése. Egy ugyanilyen turistajelzés volt a könyvem bemutatójában, a hátsó borítón olvasható szövegben megjelenő fét is szó a kereszt vonatkozásában. Csak néztem, amikor leírtam. Úgy villant az elmémbe ez a szó a megfelelő pillanatban, mint egy vakító villám. Nem is tudom, mikor hallottam vagy használtam utoljára ezt a szót. Ám a kereszt vonatkozásában, mint e világban létező legnagyobb bálvány definiálása kapcsán ha megszakadok sem találhattam volna pontosabb és tökéletesebb meghatározást. Szóval a dinamizmus töretlen, én pedig ott tartottam, hogy amint mondtam, ha a papírhoz ragaszkodsz, akkor papír lesz a részed is. Miről van szó tehát? Arról a hatalmas problémáról, amelyet egy újabb is generál. Amely nem más, mint a papír. Egy olyan papírsárkány ez, amely valójában tökéletesen erőtlen, mégis gyakorlatilag mindenki fejet hajt előtte. Olyan, mint Istenhez képest. A hazugság, a tekintélyelvűség az igazsághoz és a józan parasztiészhez képest. Ebben a világban azonban a hazugság és a tekintély dominál. Megpróbáltam a lehetetlent. Megpróbáltam, és még mindig nem adom fel. Amíg a szívem visz. Ezt súgja, addig nem hagyok fel ezzel a próbálkozással. Furcsa érzés, mert valahol nagyon mélyen azt érzem, hogy hiába. Ám amint oly sokan előttem, mégis megteszem, ami tőlem telik. Kicsit szomorú is vagyok, de mit tehetünk? Mit szólhatunk, mit szólhatsz ellene? Ha Isten valakit vakká tesz, a tévejítés szellemét teszi rá, akkor te ember, mit keresel, mit remélsz ott? Ám, ha a szíved hajt, akkor kötelességet tenni, amit helyesnek érzel. Hiszen Isten teszi beléd az érzést. Ő hajt, ő indít téged arra, hogy tedd, amit tend kell. Hát teszem. Ismét megkerestem egy nálam majd tíz évvel fiatalabb teológust, főiskolai tanárt. Szimpatikus. Értelmes, fiatal. Elvileg még nincs belefulladva a dogmák mocsarába. Udvarias, és részemről igen, őszinte levélváltás történt, mely során az ember megírta nekem, hogy elkezdte olvasni a gondolatok című írást, majd néma csend. Persze még előkerülhet emberünk, hiszen Isten útjai valóban kifürkészhetetlenek. Ha meg akarja menteni emberünket, akkor megmenti. De mi a tényállás jelen helyzetben? Mi a realitás, a valóság kép? Emberünk megszületik mondjuk 1978-ban. Általános iskola, Gimi, majd mondjuk 2001-ben, 23 évesen, 17 év tanulás után diplomát szerezít mindegy, hogy milyen tárgyban, de legyen mondjuk ez a történelem, hiszen ha így van, akkor még inkább skeptikus lesz az én állításaimmal szemben. Ezután nekilendül és begyűjt egy újabbat, immáron teológusit négy év tanulással. Szép munka! Komoly perspektíva. Van papírja történelemből, van papírja Istenből. Ő egy tudós ember, papír bizonyítja ezt. Nem is egy. Erre jön egy paprika jancsia falu széléről, egy írás tudatlan, neve sincs halász, és azt mondja neki, édes testvérem, minden amit hiszel, amit tudni vélsz, amit tanítasz, amit a professzoraid számon kértek tőled, amit tanítottak neked, minden amin nevelkedtél, amin hosszú-hosszú évek odaadó és fáradtságos munkájával átrágtad magad, mindez, de legalábbis a java bizonyosan marhaság. Szerinted. Mi lesz ennek az embernek a reakciója? Az egyik oldalon az irgalmatlan befektetés, évtizedekig tartó tanulás, vizsgák, áttanult éjszakák végtelen sorozata, majd a siker. Meglett a dolog. Megvalósult az álom. Bekerült a klubba. Akasztba. A törzsbe. Most már végre ő is oda tartozik. Alaposan megküzdött ezért. Vérrel verejtékkel, sok áldozat és lemondás árán, de meglett a papír, papírok. Most ő a tanár. A professzor. Vagy ha még nem is, de bizonyosan az lesz előbb-utóbb. Most ő mondja meg az igazságot. Most ő áll a katedrán. Ő van fent. Erre jön ifj. Paprika János a alsóról és azt mondja, szállj le a katedráról testvér. Dobd el a papírt, amiért annyit dolgoztál. Nyírd le a szakállad, hint hamut a fejedre, öltöz ruhába és kövess meg mindenkit, akinek butaságot mondtál. Szerinted. Dobd el a papírjaid, vagy használd arra, amire a papírt a legtöbben szokták. Dobd el azt a 21 évet a 39-ből. Szerinted. Ez konkrétan a lehetetlen kategória. Így működik a tudós. De most nézzük meg a dolgot egy másik nézőpontból. Mik a kilátások? Ha maradok a tudós vonalon, amelyen eddig haladtam, mi vár rám? Siker. Elismertség, tekintéi, katedra, jövedelem, megélhetés. Azonban, amennyiben szembefordulok mindezzel, akkor mi várhat rám? Ha megtagadom a papírt, az emlőt, amelyen nevelkedtem, akkor mi jöhet? Mehetek kapálni napszámosként. Szerinted. Nincs mit csodálkozni azon, hogy a börtön legelhivatottabb bőrei maguk arabok. Illetve azok, akik bár rabok, de szabadságharcosnak hiszik, nevezik magunkat és akiknek erről pecsétes papírjuk is van. A valódi tudomány, az igazság felszínre törésének legfőbb gátjai a tudósok. Persze akadnak kivételek. Igaz nagyon-nagyon kevesen, de akadnak. A világ szinten elismert szívsebész, aki egyszer csak rádöbben arra, hogy mit tesz. Eldobja a szikét, soha többet nem nyúl emberi szívhez. Viszont kiáll a nép elé és elkezdi elmagyarázni az igazságot. Elveszít mindent, állást, pénzt, tekintélyt, rangot, megélhetést. A világ megveti őt, kiveti magából. De emberünk csak megy előre, teszi a dolgát azt, amely valóban a dolga. Elveszített minden világi értéket azonban megnyert egy olyat, amit a világ el sem tud képzelni. Miért tette mindezt? Nem értik az emberek. Ám van aki érti. Vagy a nőgyógyász, aki egyszer csak az éj közepén felébred álmából és kitépi a haját kínjában, mert rájött, hogy tömeggyilkos. Megölt egy ovis csoportnyi gyereket. Hallgattam Hofit, akit egyébként nagyon kedvelek, legalábbis a humorát, hiszen személyesen nem ismertem őt. Elmondta a színpadon, hogy bízzuk már ezt az asszonyokra. Az ő testük, az ő életük. Hadd döntsék el ők. Ugye, hányan gondolják ezt így? De térjünk vissza tudósunkhoz, vagy a hozzá hasonlókhoz. Miről szól ma az oktatás, különösen a felső oktatás? Mit tanítanak az iskolákban, főiskolákon, egyetemeken? Milyen módszerrel? Milyen követelményszint van? Ez nem más, mint egy elmegyilkos daráló, ahol az emberek elméjét totálisan szétrancsírozza ez a gépezet. Brutális elvárás, teljesíthetetlen szintek, hatalmas nyomás már az általános iskolában. Valójában már az óvodában elkezdődik az agymosás. A keresztény ünnepek, nyuszi, tojás, karácsony, télapó, manapság már a kelta eredetű halloween is, lehetőleg ezek mellett tanuljon is valamit a gyerek, idegen nyelv, hittan, s a többi. Bizony, már az óviban. Utána az iskola. Már elsőben meg kell tanulni négyezer verset, mondókát. Bifláz, magoi, majd add vissza szóról szóra. Mellette tanulj megírni, olvasni, Számolni, majd egyre többet és többet. Adatokat. Tökéletesen felesleges dolgokat. Tanuld meg a féle periódusos. Rendszert, tudd fejből minden adatát. Szükséged lesz rá a keresztrejtvényhez. Na, még ez is kereszt. Mert hozzátartozik az általános műveltséghez. Akkor is, ha nem érdekel, akkor is, ha soha az életben nem veszed hasznát. Akkor is. Mert kötelező, ez a tananyag. Középiskola, különösen a gimnázium, ahol nem szakoktatás folyik, hiszen egy szakma elsajátítása valóban az életre való tudást adja, de az ciki. Lenézett dolog. Mert ki megy ma szakmát tanulni? Aki hülye a gimihez. Nem igaz. Szakmát tanulni a buták mennek, tartja a közfelfogás. Ciki. Asztalos. Gépszerelő. Pék. Szakács. Kőműves. Esetleg még érettségies sincs. Hű. Jó, Arany Jánosnak sem volt, de neki meg volt az oka erre. De fura, mégis letett valamit az asztalra, nem is keveset. Persze a kivétel erősíti a szabályt, tudom. Lényeg az, hogy ha egy fiatal nagy nehezen átvergődik a felső oktatás darálóján, a fiatal éve gőzleeresztésén, zsebében egy általában értéktelen diplomával, akkor kezdődik az álláskeresés és a meghasonlás. Rengeteg befektetett munka és semmi garancia arra, hogy megérte. Ám emberünknek eddigre kialakult egy határozott világnézete, amelyre az őt oly sokáig fogva tartó iskola rendszer rávezette. Ha bejutott egy kasztba, mondjuk a diplomásokéba, azon belül a mérnökök, fizikusok, vegyészek, matematikusok, biológusok, geológusok, jogászok vagy ne adja Isten, az orvosok törzsébe, akkor aztán ő is rögtön büszke lesz magára. De hogy gondolja, hogy nem a jó úton van. Ő feljebb jutott már is, mint oly sokan mások. Az alázat innen már nehéz. Ha ennél is tovább jut, akkor még nehezebbé válik. Emberünk minél képzettebb, minél több a pecsétes papírja, annál elégedettebb lesz önmagával és ezzel arányosan egyre gőgösebb is, még ha ezt soha nem ismerné is el. Nehéz lesz nála jobban tudni valamit, erre maximum csak a nála magasabb céggel bírók esélyesek, de számos esetben még ők sem. Képzeld el, amikor emberek százait, esetenként ezreit tanítod, Tanítottad, és soha, egyetlen alkalommal sem kérdőjelezi meg senki azt, amit tanítasz. Meg sem fordul a fejedben, hogy tévedsz, tévedhetsz. Ha valaki ezt állítja, különösen ha nem szaktekintélyi, nem tud más szaktekintélyre hivatkozni, akkor legfeljebb megmosolygod. Jól van fiam, ülj le, egyes. Egy magas végzettséggel bíró ember számára az ilyen ember szánnivaló, hiteltelen bolond. Mint a kiugrott szívsebészprof. Vagy a gyógyász. Szóval vannak, vagyunk néhányan, akik a világ szemében megőrülnek, de valójában éppen hogy észhez térnek. Ha megtartod Krisztus szavait, tanításait, akkor ez lesz a részed. Nincs olyan, hogy megalkuthatsz a világgal. Ha valóban az urat követed, akkor előbb-utóbb a világ elint fordul, mert nem kompatibilis a Krisztusi tanokkal. Ha te például teológus vagy és tanítasz egy intézményben, ha működik a dolog akár nehézségek közepette is, de működik, diákok, hallgatók tisztelnek, megélsz a dologból, van némi tekintélyed, ha nem is egy sztárpásztori szinten, mint mondjuk a hit gyülekezet vezetőjének, de mindenképpen elismert vagy, nos ha ez a helyzet, akkor gyanakodnod kellene testvér, hogy homok került a gépezetbe. És bár nem szúrja azokat, de a szemeidbe is jócskán jutott ebből a homokból. János 15 19 majd 17 Károli szerint. Ha titeket a világ, tudjátok meg, hogy engem elébb gyűlölt tinálatoknál. Ha e világból volnátok, a világ szeretné azt, ami az övé. De mivel, hogy nem vagytok e világból, hanem én választottalak ki magamnak titeket e világból, azért titeket a világ. Én a te ígédet nékik adtam. És a világ gyűlölte őket, mivel hogy nem-e világból valók, amint hogy én sem-e világból vagyok. A Biblia, Isten beszéde azt állítja, hogy nem lehet jóban egyszerre a világgal is és Istennel is. 1 Korintusz 7.31, Jakab 4.4 Károli És akik élnek-e világgal, mintha nem élnének, mert elmúlik-e világnak ábrázatja. Parázna férfiak és asszonyok, nem tudjátok é, hogy a világ barátsága ellenségeskedés az Istennel. Aki azért e világ barátja akar lenni, az Isten ellenségévé lesz. A világ bölcsessége pedig egy 3, 3.19 és 20 Károli. Mert e világ bölcsessége bolondság az Isten előtt. Mert megvan írva, megfogja a bölcseket az ő családságokban. És ismét ismeri az óra bölcsek gondolatait. Hogy hiába valók. Mi e világ Mit tart a világ manapság? Igen, a tudományt, legyen az bármilyen és bizony, tetszik vagy nem, ide tartozik a filozófia és a teológia is. Amiről ma e világ pecsétes papírt állít ki, az kivétel nélkül ide tartozik testvér. Ez van. 1 három 3.18 Neovulgáta Senki se elmítsa önmagát. Aki közületek bölcsnek véli magát ezen a világon, legyen oktalanná, hogy bölcs lehessen. Szeretettel, Ted, lucifersum.hú